Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina muhammad Ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa atbaihi ajma'in Subhanakallahumma la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahi la'alihil azim Wala udwana illa ala zalimin, rabbi syurah lana sudhurana wa yassir lana umurana wa min lisnatina yafqahu aqwalana amma yang saya hormati perantara majlis yang sebentar memulakan majlis seterusnya pimpinan dan ahli jawatankuasa surau madrasah al-ikhwan taman desa bakti tidak ketinggalan sidang jemaah muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala sekalian namanya saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa di atas ruang yang dianugerahkan untuk kita bersama pada malam ini walaupun agak tersasar sedikit dari jadual dan tersasar personaliti yang sepatut mengisi ruang pada malam ini ya saya bernama Syamsul Ferdhaus saya pernah hadir di sini sekali yang pernah ya Sepas selepas saya di berhenti dikeluarkan daripada jawatan imam di masjid Saidina Umar bin Al-Khattab, Bukit Damansara uh, dan begitu juga uh, saya baru, uh, bukanlah baru sangat, beberapa jam yang lepas saya bersama dengan saudara Syamsul Iskandar di uh, Kangar, Perlis jadi beliau ada uh, bertembung jadual jadi beliau malam ini berada di uh, al -Ostar. jadi kerana ada istilahnya uh, salah komunikasi miscommunication ya. Yeah. Dan Alhamdulillah, ya, begitu juga mungkin ada kekeliruan ya, yang menghubungi saya. Ingat saya Syamsul Iskandar. Uh, tapi tak mengapa, maknanya ruang yang ada itu kita manfaatkan uh, sebaik-baiknya. Uh, dan uh, saya fikir tidak asing lagi kalau saya ini mungkin dilihat oleh uh, setengah daripada kita. Uh, beberapa bulan yang lepas pada bulan Mei, ya, pada bulan April ataupun Mei. Uh, dalam paparan yang dipaparkan dalam YouTube. Ya, tentang bagaimana saya berhadapan dengan tiga ha, ekor tiga ekor begok jahannam yang buat uh, acara sumpah uh, yang dibuat di masjid Bandar Baru Sentul. Uh, jadi saya atas nama keperhatian dan tanggungjawab bagi memperbetulkan kekeliruan maka saya berada di depan. Ya, saya sanggup ya, uh, walaupun berdepan dengan risiko-risiko. Ya, kalau ibarat apa yang pernah dinyatakan. Ya, Ya, kalau takut dengan risiko, jangan sebut pasal perjuangan. Maka itulah, ya terus saya ambek kesempatan ke hadapan. Dan ternyata apa yang dilakukan itu yang dirancang oleh Allah Subhanahu Taala sebenarnya begitu meninggalkan kesan kepada kegagalan untuk meyakinkan apa yang mereka lakukan itu betul. Ya, dan alhamdulillah ramai menyaksikan paparan dan itulah yang memberikan penerangan yang jelas terhadap. Bagaimanakah kaedah bersumpah itu telah disalahgunakan dan disalahertikan kerana kepahaman yang tidak begitu mendalam orang-orang Melayu terhadap agama Islam itu yang berteraskan kepada nilai-nilai yang kadang-kadang mereka tak fahami. Kesempatan itulah digunakan oleh pemerintah terutamanya UMNO Barisan Nasional. Kena sebutlah sebab saya tahu tempat ini independen. Boleh ya. Tak ada masalah. Ya, kalau tempat-tempat lain tu kata nak berlapik lah, ya, nak kena apa, kena ada lah. orang-orang yang perlu di apa, diperhatikan. Tidak mengapa. Ya. Maka itu yang ya, yang diambil kesempatan, ya. diambil kesempatan. Ya. Dan kerana itulah, ya, pemerintah Amnu dan Barisan Nasional ni, dia kita boleh sebut dalam rumah Allah kerana kita nak mendedahkan kejahatan, mendedahkan perbuatan jahat dan perbuatan zalim yang kita kita anggap boleh uh, mengurangkan mudarat-mudarat yang akan diperolehi atau, ataupun akan dirasai oleh rakyat negara ini. Ada kata uh, kita menceritakan keburukan, orang tak boleh. Tengok kategori keburukan. Kalau keburukan itu perlu diceritakan untuk nak mengelakkan keburukan yang lagi besar, maka itu tak jadi masalah. Ya, dan tidak dianggap sebagai berdosa seperti mana kita menceritakan kezaliman orang-orang yang zalim ke atas Kumpulan-kumpulan ataupun kelompok-kelompok yang berpotensi jadi mangsa kalau tak diceritakan. Maka itu adalah menjadi kewajipan kepada kita. Dan di situlah eh, letaknya kesedaran kepada kita, keperluan kepada kita memberikan kesedaran dan kefahaman tentang peri pentingnya untuk kita mengubah. Membuat perubahan, mengubah sistem, mengubah orang yang menjalankan sistem itu kerana sistem petakbiran negara kita ini telah sekian lama rosak. Itu tuntutan agama. Ya bagaimana disebut ya, di dalam uh, apa yang dinyatakan di dalam al-Quran, kisah-kisah Allah taala hantar rasul-rasul sebagai utusan. Tujuan apa? Nak memperbaiki manusia dan perjalanan hidup manusia. Maka setelah habis ataupun sempurnanya tugas-tugas kerasulan yang diakhiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka tugas-tugas itu terbeban Kepada mereka yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW Bila lihat perkara-perkara ya, yang uh, nampak tidak betul Maka menjadi tanggungjawab kepada kita Berusaha memperbetulkan keadaan itu Ya Apa-apa juga yang kita lihat Maka kita tidak ada pertikaian ya. Pertikaian tidak ada keraguan dalam diri kita Bagaimana kita nak memperbetulkannya ya, situlah. Ya, kita lihat itu dalam kerangka tanggungjawab yang menjadi bebanan kepada kita untuk kita laksanakannya. Ya, jadi, saya nak buka sebagai, dengan nak memetik bagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ya, di dalam surah Al-Imran, Allah menyatakan, ayat 142. Allah menyatakan, Am hasibtum antadkhulul jannah, walamma ya'lamillahul ladhina jahadu minkum, wa ya'lamis sabirin. Allah Taala berfirman dengan maksud adakah kamu fikir kamu sangka kamu boleh masuk syurga senang masuk syurga ke ya Walam ya'lamillahu allazi minkum sedangkan Allah belum dengan pasti mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh berjihad pada di, di antara kamu sekalian maknanya ber jihad dalam kata, kata bersungguh-sungguh ya untuk menegakkan satu si Keadaan hidup yang diredahi oleh Allah itu maksud jihad. Walamah yang alamis sabir dan dia tidak melihat dengan jasa apa yang sabar. Maknanya jaminan untuk nak beroleh ganjaran syurga Allah ini hanya boleh diperolehi kalau Allah Taala melihat nampak akan betul-betul kita ini bersungguh-sungguh kita mendukung sesuatu yang benar sesuatu yang baik. Ya, kita bukan mendokong sesuatu, sesuatu atas dasar benda yang tidak digariskan di dalam Islam. Ya, Sebab itu baru-baru ini ada perhimpunan sebuah parti yang terbesar, parti perkawaman. Mereka ajak orang berjihad. Ya. Kita berjihad mempertahankan kuasa yang kita ada. Kata dia lah, kata orang yang berucap dalam satu ucapan. Berjihad mempertahankan kuasa. Untuk apa? Kalaulah kuasa yang digunakan untuk menegakkan benda yang Allah Ta'ala suruh. Menegakkan yang ma'ruf. Mencegah yang mungkar. Ya, itu betul. Wajib dipertahan. Ini dia bukan menegak ma'ruf ha, dan mencegah mungkar. Dia menegak, ha, ada saya dengar ucapan seorang ahli parlimen. Dulu dia ada pati, Ataupun dia pinjam lambang pati orang, tiba-tiba dia lawan balik. Ha, dia cuba apa? Kita perlu men ber berusaha menegakkan amar ma'ruf mungkar nakir. Kata Allah, saya kata Mahmah ma'ur bagai, tunggu masuk kubur dulu, jumpa lah ha. Allah, macam mana ha? nak bercakap, soal begitu ya. orang yang sama juga, eh. yang paling penting ialah, kita keluar daripada belenggu kejahilan bukan soal kejahilan agama semata-mata, kejahilan memahami isu kejahilan bagaimana kita eh, cuba melihat satu isu itu ada kena mengena dengan kita ya Bagaimana kalau umpamanya kita melihat ya? Ketua Pembangkang Dato' anu, anu Ibrahim Dalam konteks Kita membela dia Bukan kerana dia ni Bernama dengan sosok Tobos Dia mekian Kerana kita ada kepentingan apa-apa dengan dia Hubungan sedara dengan dia Tapi kerana dia seorang yang Perlu dibela Perlu untuk dipertahankan Kerana ia adalah manusia Yang diinayang seperti mana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka dzaliman atau mazluman tolong saudara kamu yang menzalimi dan dizalimi. Kita ambil yang kedua. Yang pertama itu, di, uh, ke, bila sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda sallallahu eh, alaihi wasallam, kami faham kalau maksudnya membantu orang yang menaya. Ini membantu orang menaya, kumpulan menaya. Kenapa? macam mana?" Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Kamu bantulah orang miqnaya itu Dengan menghentikan pengenayaan Dalam konteks negara kita Kita bantu Amnur barisan nasional Dengan kita Hentikan dia daripada terus berkuasa Itu maksud dia Ya, Kita kalau misalnya kita terus biarkan dia Maknanya kita membiarkan dia Kita bukan bantu dia, tolong dia Terus dia tenggelam di dalam Kejahatan-kejahatan Rosak sistem tuan Rosak Yang terlalu banyak Sehingga tak dapat bezakan di antara ...parti pemerintah dengan kerajaan. Rosaknya dia ni. Ya? Sehingga saya uh, pada beberapa hari lepas... ...ini pengalaman saya. Saya pergi ke satu tempat. Nama tempat itu Batu Arang. Pernah, tahu kan? Tak jauh. Saya pergi kerana ada satu urusan. Sambil menantikan urusan tu selesai... ...saya duduk di sebuah... Uh, ...kategori warung lah. Kerana saya belum makan tengah hari... ...saya makan tengah hari di situ. Lalu, sambil makan tengah hari tu... ialah saya dengan teman saya... yang ...yang datang sama saya... Uh, dan ada meja sebelah Adalah orang pakai kopiah putih Lebay uh, Dua orang pula tu Seorang pakai t-shirt takde lengan Pakai suar pendek uh, Tiga orang lah Lalu saya lihatlah tiga orang ni Perhati mereka tiba Zahir Eh orang kita ke ni kot Takpelah kan Kita fikir Zahirnya Tapi mula dia buka Akhbar dia saya pun nak buka juga akhbar yang sama tapi nak tengok tu tengok muka belakang sekali. Tapi jangan silap ya, berita sukan bukan berita nombor ekor bawah. <laughs> ya. Maka perhati dia tu. Oh, ini dia mula bercerita tentang isu-isu politik yang mana isu itu lebih kepada menjurus untuk menghentam pakatan rakyat. Ya. Pas katanya. Ya, saya kena sebutlah sini orang terbuka belakangan pas uh, menyeleweng agama PKR pembohong uh, Jual berjual gadai negara DAP anti agama Islam saya pun mulalah Se kawan sebelah saya pergi sana pak cik bila dengar tadi pak cik sebut nama-nama parti ini boleh join ke apa oh, boleh boleh saya selalu kau dah ingat nak join ya? maka a uh, disebutlah tang mana yang berbohong pak cik tang mana yang berbohong tang mana yang kita jual tanah uh, dia kata tu tengok tu tanah-tanah habis ada kata mana dia bukti tak ada aswakabah ah, cakap ah, Pak Cik zaman sekarang ni aswakabah bukan sumber utama itu tak betul dia ditulis mengikut mengikut arah ke mana kecunongan orang yang menulis ya tak betul tak betul saman lah bapa lembu tempoh nak saman ya tak betul bukti mana ya dan kemudian kemukulah macam-macam lah ya saya pun saya kata beritahu mana ada ah, kata mana boleh bekerjasama dengan orang kapi tak boleh Oh haram hukum dia. Mana dalil? Tak tunggu. Ambil kitab. Saya nak ambil kitab. Ambil saya silakan ambil. Saya akan datang datang naik motosikal kemudian ya tunjuk kitab Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kitab apa? Buku. Ah ya, nama penulis pun tak ada ni. Tidak jangan la tatakhizul kafirina aulia'a min dunil Dibaca pun salah. Latakhizul kafiruna aulia'. Saya kata latakhizul ya. kafirin bacakan iyalah. Nak ilmu ni. Kalau bagi orang betul-betul dia berjuang dia bukan pada buku pada dada dia. Ya. Maka saya terangkan itu aulia. Perkataan aulia itu bukan bermaksud temastia itu pembela dalam nak menentang kebaikan. Itu salah. Aa, dan banyak isu lainlah eh? dan alhamdulillah kemudian tak tak tak jawab tak dapat jawab soalan saya. Banyak perkara saya tanya jawab berkenaan umpamanya masalah judi. Saya cakap Pak Cik, Tuan Haji, siapa yang bagi tanah buat kasino? PKR ke Ahnu pacik ah oh, tadi ah uh, ada ke uh, okeylah tak apa tak apalah ah uh, minta dirulah ada janji dengan kawan eh tunggu dulu saya tak habis bercakap tak dia naik motosikal price terus jatuh jatuh ya Allah tak, ya, tak Allah taala bagi semput bagi tunai uh, dan teman saya tadi pun pergi tolong dia ah tak apa-apa baik -apa. jalan sikit jatuh lagi sampai bengkok foil motor tu <laughs> dah tak boleh jalan dah uh. ah sebab apa? Sebab mereka cukup suka rakyat yang tidak faham. Rakyat yang tidak faham, yang tidak melihat kebincangan dan penyelewangan dilakukan oleh pimpinan ini, satu yang perlu nak dicegah. Ya Tak bersyukurkah? Kadang bila tanya, tak bersyukurkah? Kita dalam negara kita ni kita hidup aman, makmur. Ya, tapi bukan bermakna ianya menidakkan kita pejam mata kepada penyelewangan ini dilakukan. Ya, harga minyak. Berapa harga minyak pak cik Se -se seliter dalam negara? Itu? Entahlah tak tahu. Tak tahu. Eh, murah lagi banding negara lain. Dia terpengaruhlah dengan cerita banding dengan Singapura dari segi nilai. Tapi rakyat Singapura kuasa beli dia tinggi. Kenapa tak banding dengan negara pengeluar minyak seperti Venezuela? 10 sen. Seliter. Dapat 10 sen pula bukan minyak 95, minyak 97. Yang tinggi kualiti ada. Iran 16 sen. Bayangkan, ya. Maknanya, mereka ini digunakan eh, akibat eh, mereka ini tidak begitu bermaklumat dengan maklumat yang sempurna, digunakan. Sebab itu amnot teori dia, dia ada tiga. Dia cukup suka orang Islam, terutama orang Melayu dalam negara kita ni berkeadaan tiga keadaan. Keadaan yang pertama, biarlah orang Melayu ramainya yang bodoh. Tak cerdik, tak pandai. Dalam apa juga? tak Dalam agama dalam pengetahuan-pengetahuan yang lain biar ramai sebab itu dasar pelajaran yang dibuat dasar-dasar undang-undang yang dibuat di universiti semuanya itu dia melahirkan manusia-manusia yang bodoh bodoh dari segi tatacara bagaimana nak memahami isu sebab itu mereka sanggup uh, umpamanya buat dasar pelaksanaan umpamanya sains dan matematik dalam bahasa Inggeris diajar dalam bahasa Inggeris kenapa supaya tak ramai yang pandai nanti bila pandai melawan mereka Ya, Buat undang-undang akta universiti dan kolej universiti Tujuannya apa? Yang menyekat Yang akan melahirkan manusia Yang sekadar ada ijazah tapi tak ada pengetahuan ya. Umpamanya lah kalau kita lihat Bagaimana cara menukar Kalau dulu zaman menteri pendidikan dulu ya, Yang sekarang jadi ketua pembangkang Kenapa? Apa beza pendidikan dengan pelajaran? Apa beza? Pendidikan Satu Istilah yang merujuk kepada Proses ataupun usaha Untuk nak menjadikan manusia ini Dia memahami sesuatu Memahami pengetahuan Dan pengetahuan itu menjadikan dia Lebih dekat dengan pencipta Lebih faham dan akan menjadi Manusia yang menepati Tujuan diciptakan manusia apa Menjadi khalifah Tapi kalau pelajaran, belajar Mengajar dengan mendidik dua biasa Mengajar, bagi saja fakta Faham, sebab itulah bila sebut Antara mendidik dengan mengajar, mendidik dia penuh dengan nilai-nilai ya, yang akan melahirkan modal insan yang selaras dengan nilai manusia yang manusiawi. Tapi kalau mengajar pelajaran, maka diberi pelajaran bukan diberi pendidikan, dia akan hanya melahirkan manusia yang ilmunya berteraskan peperiksaan. lulus pemeriksaan. Sebab itu kita tak hegan. Ya. Sistem macam ni melahirkan manusia-manusia yang pandai, tetapi dia Bersifat dengan sifat yang jahat. Lahirkan orang belajar undang-undang. Peguam. Tapi dia dia sendiri yang merosakkan khia. Dia yang merosakkan undang-undang itu. Dia sendiri melahirkan orang-orang uh, yang terbabit. Mengamalkan undang-undang. Tapi bersubahat, berskongkol dengan uh, benda yang memutar belitkan. Dan menyusahkan undang-undang. Ya. Lahirkan orang-orang yang tidak uh, mengikut acuan yang telah ...digariskan, eh, menjadi khalifah. Tidak. Ya, itu lahirnya, eh, lahirkan kita kata anggota polis yang... ...yang bukan bertujuan nak jaga keamanan. Tapi dia mengambil kesempatan daripada kedudukan itu untuk nak... Ya, ...manfaat diri. Bayangkanlah, kalau dululah. Ya, saya minta maaf kalau ada orang ada kat sini Dulu, kalau kita berjalan, memandu kereta ataupun naik motosikal. sampai dalam perjalanan tu kita dapat memperhatikan ada... Satu keadaan di mana sebuah kenderaan ditahan oleh seorang Ataupun uh, satu pihak daripada anggota polis Dulu kita nampak apa? Dulu apa reaksi kita dalam? Reaksi kita di dalam hati kita Kita akan kata, padan muka, elok tu Kau nak tahan, kau nak saman, biar Apa salah? Uh, itu dulu Sekarang kita nampak senario yang sama Kita akan kata, berapa pula dia nak pau tu? Betul lah. sebab apa sebab kerana dia dah berleluasa dah kan kadang-kadang menjadi mak kita pun ada jadi abang sa ya dan ada dipaparkan eh dalam umpamanya pengalaman-pengalaman yang dikongsi saya lihat eh, dalam YouTube uh, YouTube ni ada juga baik dia ada orang dia sengaja dia nampak ada kereta kenderaan polis saja dia bawa laju supaya dia kejar dan kemudian dia berhenti ke tepi pakana tahan dia ada pasang kamera di gear gear dan kemudian tahan baik uh, kamu ada bawa laju tadi ya Ya, potong double line. Ah ya. Ah uh, okeylah. Nak selesai sini ke? Selesai balai. Masuk je, selesai sini senang aja, murah, diskaun. Ah uh, tak ada tak ada tak ada tak ada rekod dia tu. Tapi muka tak nampak. Dia cuma yalah, cuma nampak nak tanda nama dengan nombor aja. Ah uh, tapi benda terpapar ah uh, menunjukkan bahawa ia begitu. Ber... Kita bukan kata semua orang, tapi kerana dah terlalu berluas dan oleh kerana sistem itu jahat. Sistem itu bukan jahat. Manusia yang bijak sistem tu. Ya bil Orang yang bawah ni Dia mungkin Dia minta tak banyak Ya berapa Alah 30 ringgit Kadang-kadang tu 2 ringgit pun jalan Jadi Cik cakap dua ringgit pun 2 ringgit lah Bayangkan ya. Kalau eh, Kalau mungkin Seorang dua cerita Mungkin kita boleh bertikah Tapi dah terlalu ramai Kalau istilah Istilah uh, Pemindahan ataupun uh, Penyataan hadis itu Ia disebut sebagai Mutawatir Boleh cerita Ya boleh dan kita tak boleh diam benda-benda eh? macam kerana dan kenapa sistem ini rosak? kerana orang yang mengendalikan sistem itu rosak macam mana eh? kalau kita naik sebuah kenderaan naik bas kita naik bas tengok bas tu terhoyang-hayang semacamnya kan kita ya untuk satu destinasi ada keperluan yang paling penting ialah kita tengok dulu fizikal bas fizikal bas tu kalau elok tak apa tapi biasanya fizikal atau keadaan orang yang membawa bas itu yang itu kena tukar ya, kena tukar, saya pernah ada pengalaman, ya, sekali tu ya, Dato' Sia Anwar cerita uh, dalam, uh, kepada saya, dia kata apa, ada pimpinan, seorang bekas menteri besar, datang jumpa, masa tu rumah damansara khai, dia kata datuk Sri, inilah tolonglah kembali, come back to us come back to us, you must uh, repair uh, you, you must improve the situation, come back, ya no problem, we will support you, kata dia aa uh, ibarat ni kereta lah kebawa kereta dot tak boleh lah kena tukarlah dalam dia kata tukar apa kereta ada rosak teruk sana sini apa semua humban buang dalam laut beli kereta baru betul lah itu sebenarnya kenapa tak boleh diharap dalam ya tidak boleh diharapkan dan senario yang kita saksikan ya bagaimana mereka berada dalam keadaan terdesak begitu terdesak mempertahankan kuasa Ya, sampaikan yang saya hairan, ya, ada aa, aa, yang didedahkan dalam laporan audit negara yang terbaru, kisah ya bagaimana aa, sebuah ataupun satu projek yang dicadangkan untuk dilaksanakan bagi memenuhi keperluan rakyat asalnya, iaitu projek pertanakan lembu secara dengan skala yang besar bagi dengan tujuan mengurangkan import dari luar, import dari India, import dari Uh, New Zealand dari Argentina ya, yang menjadi negara-negara uh, yang ternak hasil daging lembu ternakan mereka ke Malaysia nak kurangkan supaya duit negara tidak mengalir dengan begitu banyak keluar negara tujuan baik kita akui tujuan baik apa-apa benda pun banyak perkara tujuan baik tapi bagaimana perjalanan sistem itu? Ya, apa terjadi? Uh, dia uh, bila kesempatan itu dilihat bila ada usaha eh, Diluluskan projek itu ada pula eh, Di kalangan yang terbabit ya, Keluarga menteri ini pun dicadangkan Untuk tubuhkan sebuah syarikat Bagi dianugerahkan projek itu Menjalankan usaha dan diberi tanah pula Tanahnya bukan main luas Boleh memuatkan sekitar sekurang-kurangnya 8,000 ekor lembu 8,000 ya, Pun masih skala kecil lagi Tapi tengok-tengok yang diternak tak lebih daripada seribu ekor. Dan hasil pengeluaran satu hari cuma dapat sembelih 18 ekor. Berbanding dengan target ataupun matlamat dia, 200 ekor. Kemana pergi dia? Disalurkan, disuntik dengan dana sebanyak 250 juta ringgit. 250 juta? Bukan 250 ringgit. Saya berbawa ni? Uh, saya, saya saya pegawai kepada seorang esko kerajaan negeri Selangor sekarang. Bercerita ya tentang ialah kita melihat desi kadar satu hari uh, pada hari uh, pada hari lawatan tuanku yang dipertuan agong ke negeri Selangor. Ya, tuanku dia akan baginda akan menamatkan tugas esok. Ya, jadi lawat ke negeri, lawat negeri ini lawat sebagai lawatan perpisahan sebagai ketua negara. Melawat ke Selangor, ya. dan lawatan itu dirayakan oleh kerajaan negeri Selangor, termasuk juga oleh ahli-ahli yang berhormat Dewan Negeri dalam satu jamuan makan malam di Istana Alam Shah. Istana Alam Shah uh, pada sesi lawatan tersebut, maka uh, jamuan uh, merayakan lawatan itu turut dihadiri oleh uh, uh, perdana menteri dan First Lady FLOM dan alih-alih berhormat pun ada maka masuklah ya. masuk uh, bila tiba ke, keberangkatan tiba kedua-dua tuanku ya, da, ketika tiga tuanku tuanku Sultan Selangor sebagai tuan rumah tuanku yang di diperlukan Agong dan Raja Pemaisud Agong masuk masuk dalam dewan apa dewan santapan di Istana Alam Shah. maka ahli-ahli berhormat ni ialah dia, dia, dia dah datang kemudian dah datang dulu dan diiringi oleh menteri besar di belakang dan ialah kedua-dua uh, ketua-ketua kerajaan pusat dan ketua kerajaan negeri maka isteri kepada keraja ketua kerajaan pusat ya yeah, first lady uh, dengan penampilan mana tu adalah pakatlah ahli-ahli Dewan Negeri daripada, daripada kerajaan ahli ahli Dewan Negeri, kerajaan yang merintah Selangor semua malam mesyuarat, semua kena pakai cincin pakai cincin masing-masing pakai, pakai bila masuk saja pakat, bila masuk masing-masing uh, pegang tangan kiri pe tangan kanan, pegang tangan kiri tunjuk cincin dia minta macam tu ya. Tunjuk cincin. Dan ada seorang ahli dewan negeri ya, pakai cincin paling besar sekali. Lalu aja ha, dia dia dia, dia uh, ono ngomong-ngomong Jerman -ngomong lah tapi dia Cino. Ha Skin Chan. Ha. Dia dia ambil dia asyik keluar masuk keluar masuk cincin tunjuk gitu. Ha <laughs> megastring ke Allah sangat tu. Ya, maka dia cerita tanyalah berapa harga cincin ni. <laughs> cujeni RM24% bukan RM24 juta ah baik 24 RM harga dia RM24 saja harganya ya harga di jalan Petaling oh Petaling Street <gulau> cari ada ha bayangkan dengan kadar wang yang sebanyak itu berapa banyak rakyat boleh dibantu ya berapa banyak rakyat boleh dibantu 250 juta ringgit untuk nak tujuannya ialah dana awal beli lembu kos import kos nak mendirikan tempat semua lah lepas tu kemudian target ataupun matlamatnya adalah untuk nak supaya boleh menampung permintaan perbekalan daging lembu di peringkat nasional. Cukuplah. Ya, boleh mengurangkan pergantungan kepada import. Tapi apa terjadi? Tak ada alasan. Sebahagian duit tu buat advance. Buat aa, oleh syarikat ni kemudian dah dah kita dapat kesan transaksi di beberapa bank Digunakan untuk nak membeli benda-benda yang tak ada kaitan dengan dengan projek peternakan itu beli kondominium. Bulan-bulan kita kesan, ya kita kita buat sidak bah kita didapati beli kondominium. Maka yang mempunyai projek yang dapat projek ini pula dibuat sidak bah. Kami menaf, saya menafikan kami beli sebuah kondominium. Kami menafikan kami beli dua buah. Dua <gulah> pula kita terkejut, <gulah> terkejut. Aa, dan apa didapati Beli apa pula ya? Aa, Duit lembu beli kediaman. apa Nak bagi lembu duduk kondor kah? Nak bagi main swimming pool Berapa ramai rakyat lagi yang perlu rumah Tak ada rumah Yang tidak berkeupayaan untuk memiliki kediaman Berapa ramai ya. Beli kenderaan mewah Pergi melancong luar negara Yang ni lah yang dapat duit RM20 juta ni Lembu je tak nampak mana Dan yang best pergi menunaikan ibadat umrah untuk dua orang dengan kadar lebih kurang 31000 ringgit untuk kos. Kita kalau pergi umrah, biasalah kalau yang yang biasa yang bukan Ramadan yang yang bulan-bulan biasa tak ada permintaan macam orang kita lah. Bolehlah kumpul sebulan apa sebulan 300 ringgit, 400 ringgit sebulan untuk nak pergi umrah tahun depan. Bolehlah lah 6000 ringgit lah kita pergi sekali. Ya. Kita nak pergi dia tiga dia 31,000 dua orang, maknanya seorang lebih kurang 15,000 lebih. Itu duduk kat mana? Duduk hotel mewah di Mekah dia dan di Madinah. Kalau duduk hotel mewah di Mekah, Madinah ni kadang-kadang kita ni duduk tempat mewah. Kita tak nak keluar bilik. Bila nak pergi, nak, nak pergi, nak mengisi masa ruang dan lepas tu pula duit itu tidak ada hak untuk mereka bagi menggunakannya kerana digunakan untuk amanah sebagai untuk tujuan ya, bagi meng membiayai ataupun menjana usaha-usaha bagi penternakan lembu tadi. Ya, senang aja. Lepas tu bila projek tu gagal, dia dalam bentuk pinjaman. Sepatutnya pulang balik. Gagal, tak dapat dan gugih terus lupus saja duit itu macam tu. Senangnya duit mereka. Saya pada satu malam pada minggu lepas, saya pergi ke hospital Kuala Lumpur. Saya saya melawat cucu saudara kepada isteri saya. Ya melawat, dia ada satu penyakit, dia penyakit bang bau terkesan, duduk di institut Ped uh, pediatrik, duduk, saya pergi melawat, malam, uh, lalu uh, saya gila-gila masuk, dan bila saya keluar, saya dapati istri sedang melayan, ada uh, empat orang kanak-kanak, melayan lah, maknanya bers ber uh, bersembang, berbicara, Dengan, lihat mereka ada beg, beg di luar, dia, duduk di atas kerusi panjang, di ruang menunggu, rupa-rupa yang -rupa saya tanya, ni siapa ni, ni anak orang, haa, uh? Yang, yang mana ibu dia sedang sedang menunggu adik bongsu mereka berempat ni dalam buat pediatik. Tapi mereka nak bermalam mana? Mereka bermalam kat pangkin tu. Di luar tu. Ya Dengan ibunya uh, kesusahan uh, lepas kena buang kerja. Empat orang ni bayangkan saya tengok seorang berumur 12 tahun. Seorang berumur 11 tahun. Seorang berumur 8 tahun. Seorang berumur 3 tahun kat luar tu. Kesejukan. Lalu saya fikir balik eh mereka ni nak ke mana? Tak tahu nak ke mana mereka. Nak makan pun belum tak ada duit. Bayangkanlah keadaan rakyat macam tu sekali ya? yang pemimpin boleh hidup senang-senang, ada rakyat yang tak yang tidur malam dalam keadaan kesejukan, boleh mereka selesa lagi. Mereka tak rasa ha? boleh menterdarah duit daripada yang sepatutnya diagih pada rakyat dengan suka hati, sewenang-wenangnya. Lalu kita sebagai rakyat kalau tanya orang amnalah. Ah eh, tak apa biarlah, lah ada mereka jawab dengan Tuhan ada dia dia seleweng dia jawab dengan Tuhan lah tak apa. Kita ni diam-diam jangan sibuk lah. Sampai macam tu sekali ya. Maka kita tidak mahulah ya keadaan macam itu terjadi. Ya, kita tidak mahu menjadi orang yang ibarat apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Allah dalam al-Quran ada hati tapi tak nak faham situasi. Ada mata tak nak tengok kejahatan-kejahatan ya, ni dan tak nak tak nak cuba insaf. Ada telinga, pekak telinga. Tak mahu jadi macam tu. Ya. kita nak ya menjadi rakyat yang cerdik yang tidak diperbodohkan macam mesti sebut tadi ya tidak menjadi jangan menjadi bukan itu disukai jangan jadi bodoh ya. yang kedua biarlah rakyat dalam keadaan miskin ini kehendak mereka miskin sebab kalau kaya nanti melawan ya miskin nanti boleh digunakan boleh diugut boleh dibayar 50 ya kadang-kadang tu kita fikirlah saya ada pergi uh, pengalaman saya di Sabah waktu pilihan raya kecil Batu Sapi batu sapi tu kan ya, batu sapi. saya pergi ke pulau saya pergi ke pulau dan kita beritahu lah mesej kita tolonglah undi pilihlah pakatan, sebab apa? sebab kita nak bawa suara kamu sekalian suara kamu ya mewakili untuk jaga bela kebajikan kamu tapi kemudian mereka tanya apa yang boleh diberi ya kami nak bawa suara kamu supaya hidup kamu katanya apa? ya berapa wang boleh diberi? kita beritahu kalau kami beri sekarang wang Besok habis. Ya, ini masa depan anak cucu kamu. Kata mereka, kami yang paling penting, hid, kami hidup hari ini pun belum tentu. Apatah lagi hidup. You know, kami penting hidup hari ini. Sebab itu, diberi berapa pun mereka sanggup. Ya. Diperbodohkan mereka dengan miskin-miskinan macam mana di Sarawak. Disogok mereka pada Pilihan Raya Umum Negeri Sarawak ada salah satu kawasan rumah panjang dihadiahkan dengan piring estro. Tahu kan? pere estro bayangkanlah 30 per estro 30 pintu rumah tapi elektrik tak ada <laughs> macam mana nak tengok estro uh, tak ke bangang namanya tu <laughs> ya yeah. yeah. estro ya yeah. bayang alhamdulillah pengalaman-pengalaman dan kemudian ya yeah, ke, uh, kita melihat ia sebagai satu situasi yang sepatutnya mencetuskan kesedaran rakyat uh. yang ketiga biarlah rakyat lalai terutama orang Islam Melayu, jangan orang jangan orang Islam orang Melayu, terutama orang Islam, orang Islam yang bahasa Melayu. jangan dekat dengan agama. Sebab itu kalau ada acara-acara agama, program yang mendekatkan orang kepada agama, kalau mendapat sambutan menjadi ancaman kepada mereka. Mereka suka, biarlah orang jahil. Sebab itulah kalau kalau apa program-program uh, ya untuk nak meningkatkan kefahaman agama itu, mereka sekat, mereka cuba minimumkan Ya. Dalam isu agama seolah mereka menjadi hero Jadi hero, konon ya. Hanya amnah sahajalah yang uh, Yang mampu mempertahankan agama ya. Yang bagi uh, Bagi bukit untuk dia dekat tempat judi itu um, Siapa dia? Yang benarkan kilang arak itu siapa? Dulu, adakah kita? Kena pula ada kata Kenapa tak nak tutup kilang arak Ada dapat perintah Selangor Yang kau bagi 99 tahun dulu Siapa suruh? Ya. Disalahkan kita Kadang-kadang tu saya problem juga saya kan. Saya setiap hari pergi kerja dari rumah saya Di Taman Tun pergi ke Syahalam Mesti lalu punya. Allah kena tahan dong. Jangan bernafas lalu. Tengek bodoh sedap-sedap tapi ialah jangan saya bau pun jangan masuk. Apatah lagi dia punya tu. Bayangkan ya, ada ahli parlimen Shah Alam insya-Allah uh, saya dah fahamkan mengenai depan akan datang. Ya. Uh, baik dengan saya. Ahli parlimen Shah ni satu hari dia pergi melawat ke kilang tersebut. Kilang uh, itulah Kap Ali roh lam sin baroga ha. ada tulisan jawi tau ya, ha. dia lawat tu tujuan dia ialah untuk supaya nak melihat keadaan sebagai seorang wakil rakyat perhatian dan nak tengok orang islam berapa ramai dalam tu Apa? dan bila ada orang islam itu satu masalah apa punca masalah dan bagaimana cara jalan keluar kepada masalah itu boleh dicapai, dia nak tengok ya, tapi ada orang belah-belah sana lah yang hebat kononnya petang tengok orang oh, pas, masuk kilang arak, Siapa yang luluskan kalau bukan dia? Maka tujuan masuk nak lihat dan kemudian cari jalan penyelesaian. Bayangkan ya, saya ada seorang kawan yang aktif dalam menyampaikan menyampaikan uh, tazkirah, ya, menyampaikan ceramah. Ya, dia, uh, saya tak tahu cerita nama dia lah. Dia, beliau berada, beliau tinggal di utara tanah air. Tapi dalam sebulan, ada 10 hari lah. 10 hari ke 12 hari di Lembah klang untuk nak isi uh, ruang-ruang undangan-undangan menyampaikan dakwah dan beliau ni orang, orang dia cukup baik, baik dan dan dia tidak apa tidak ber dan dia tidak bermusuh siapa, siapa bagus ya. Tapi kadang-kadang terlalu baik ni pun jadi mangsa juga tau. Maka satu hari beliau dapat panggilan telefon. Panggilan telefon, ustaz, uh, kami bercadang nak panggil ustaz datang a uh, bagi pengisian sikit kuliah Zuhur di surau tempat kami. Boleh tak? Ah uh, mana surau? Oh surau ni kat Shahalam. Shahalam tempat kami bekerja lah dia ingat suruh pejabat kan? Oh bila tu bila bila nak ah, besok ah, besok memang saya lapang jadi macam ni Ustaz Azhar ah, tak apa saya datang naik komuter sampai stesen batu tiga boleh ambil saya ya maka besoknya tu Ustaz tersebut naiklah komuter dari somewhere daripada mana-mana uh, di Kuala Lumpur ni naik komuter pergilah ke stesen batu tiga dan dalam dalam perjalanan tu ada seorang penumpang yang kenal dengan beliau Ustaz dia boleh saya duduk ada jadi tujuan dia nak meneman dan nak na apa nak ambil nak ambil apa faedah daripada daripada uh, kehadiran ustaz ni dalam kereta api dalam komuter uh, dan kemudian turun sama-sama di batu tiga sambil bercerita ustaz nak ke mana saya nak nak pergi kuliah Zuhur di, ada panggilan ada jemputan Dikit sebuah surau surau ni surau kilang katanya kat section 15 Chahlang oh ya yeah. tak apa tak apa saya tunggu ustaz maka sebagaimana dijanjikan datanglah sebuah kereta berjenama Proton Wira berwarna hijau putih. Ha, dari jauh nampak hijau putih. Ustaz ni pun tengok, wah. Ah ha, tu kereta tu tu, plat tu. Orang kita tu hijau putih. <laughs> Maka sampai dekat tu dia hijau putih tu lain warna dia. Tulis Carlsberg Brewery. Ah ha, ustaz sini masuk. Ustaz pakai tayar putih pun. Ha ayo ha, ya, ayo ya, ya. masuk. Dah janji kan? Maka yang yang tadi pun garu kepala, apa garu kepala. Pergilah ya dan sampai di, masuk betul ke seksian 15, ya, masuk betul kilang Kasberg tu, pergi surau saya tak dapat bayangkan, tu. Ah, ha, tuan rupa rupanya pekerja Islam ada, surau pun ada ya, saya bayangkan lah betul tidak, saya tak pastilah ada tulisan Jawi. sin waw ro alib waw, apa dia? kap alib ro lam sin baroga Kasberg, surau Kasberg, boleh combine tak? <laughs> Allah, Allah, surau Kasberg Bayangkan dia. Boleh terima tak? Tak boleh. Tapi itulah hakikat dia. Masuk dalam tu. Dan berilah kuliah. Ustaz ni buat cerita halal dan haram dalam Islam. Halal haram. Kemudian sesi akhir adalah seorang jemaah. Ustaz boleh tanya tak? Apa hukumnya kami ni yang bekerja di kilang minuman keras ni? Apa hukum? Boleh tak kami bekerja di sini? Ustaz ni putus terang lah. Dia tak nak adalah nak berkias-kias ke apa ukum haram kena kerja lain tak boleh eh, tak boleh bekerja macam ni bukankah ustaz eh, yang haram ni minum aja rupanya dia faham minum je haram bawa lori tak haram apa bawa apa bawa jadi waiter tak haram faham sedangkan nabi SAW sebut bahawa segala-gala perkara aspek yang membabitkan sehingga arah itu diminum semua adalah suatu yang tak dibenarkan dalam syarak ya maka tak kena Kailah, baik terima kasih ustaz itu Osman Zuhur. Lepas Osman Zuhur, nak balik dah. Lepas salam, macam mana saya nak balik dah. Ni boleh hantar saya balik. Aa, tak apa lho Ustaz, kita orang kerja tempat haram. Ustaz baliklah sendiri. Menampak Ustaz tu. Keluar kilang. Naik bah rapid KL sampai komplek PKNS. Kesian suruh. Aa, pujalah macam tu nak cakap benar ni. Kena menampak satu kilometer tu. tu. Aa, bayangkanlah. Ha? Aa, itulah realiti sebenar. Sebab apa? Mereka buat masalah, kita pula disalahkan. Ya, nak akan biar orang Melayu jauh daripada agama dan kefahaman agama orang kita yang di, banyak disandarkan kepada diasaskan kepada nilai-nilai Melayu semata-mata tu sebab mereka ni sanggup menuduh kita berskongkol dengan orang bukan Islam nak dapat kuasa kita bukan berskongkol kita bekerjasama pada perkara yang diharuskan nak menjatuhkan orang zalim walaupun yang zalim itu jahat satu berbangsa sama agama tapi kerana dia jahat bukan kerana sama agama sama bangsa itu mewajarkan kita mempertahankan dia. Ya kita nak bagi kepahaman. Ya, beli tiba, tiba isu nama Allah. Saya terus terang sih. Saya terangkan apa hukum kita benarkan ke orang, orang bukan Islam guna nama Allah, terutamanya orang Kristian untuk untuk nak menyatakan kepercayaan mereka. Saya buka dalam kitab dalam Al Quran sendiri menyatakan ayat 106. surah al Maidah. Nabi saw menyuruh dua orang Kristian bersumpah dengan nama Allah. Maknanya boleh. Tapi mereka kata kita gadai nama Allah. ya. Dan lepas pengaruhi raja-raja supaya bercakap sedemikian juga. Supaya kerana tidak uh, kepahaman agama mereka itu terlalu sempit. ya, Terlalu sempit. Kalau dulu kita lihat mana, kalau orang bukan Islam masuk surau, dianggap mencemar kesucian surau atau masjid. Padahal Nabi SAW, benar kan? Malah ada dalam hadis kisah uh, orang bukan Islam tumpang bermalam pun ada menunjukkan bahawa agama Islam ni agama yang punya rahmat tapi mereka telah menyempitkan skop ya. Tapi kadang-kadang benda-benda yang macam ni mereka pandang besar tapi apa yang penyederengan yang terang-terang ya berlaku ya, rasuah, terang-terang ya komisen yang ditukar rasuah yang tukar nama komisen itu itu tak pula ditekan kan. Ya, macam soal hukum hududlah. Kita tak kita dari segi sebagai seorang muslim. Hudud satu yang perlu dipercayai, diimani dan tak boleh diragui kerana itu datang daripada Allah. Cuma mereka memainkan isu itu nak menarik sokongan orang bahawa kita, bahawa kita tak mau laksana kerana takut dongkapit tak timbul takut. Tapi kita ada keinginan. Cuma buat masa ini kita ada beberapa aspek yang perlu diberikan keutamaan. Ya keutamaan. Ya nak memperbaiki sistem, nak membaiki apa, maka boleh laksana. Tapi jangan dihalang di Nigeria. Tahu Nigeria? Nigeria. Negara yang diperintah oleh orang Kristian. Tapi ada beberapa wilayah orang Islam. Wilayah orang Islam yang mana dalamnya itu dia nak laksanakan hukum syariah. Yang bukan sekadar hudud semata-mata. Hudud, kisas, ta'zir. Dan hukum-hukum ya, yang berkaitan. Ya, maknanya orang berzina kena, kena rejam bagi yang dah berkahwin. Kena sebat bagi yang belum berkahwin. Ya, dan belum merasai kenikmatan dalam bentuk yang dibenarkan oleh Allah. Ya, orang yang mencuri, ya, walaupun tak dapat laksanakan jenajah tapi dia melaksanakan. Ya. Laksanakan pada aspek-aspek tertentu. Kerajaan pusat dia yang dipegang oleh Kristian, benarkan. Sayang negara kita, orang Islam ya jadi kerajaan pusat, orang Islam yang kerajaan dikenal laksana, tak bagi. Mana lebih baik? Baik kerajaan Nigeria kan kerajaan Malaysia. Nigeria itu lagi baik. Dia Kristian, tapi dibenarkan benarkan perasalahan syariah. Ya, patut malu tak malu mereka ni malu nak mengaku jadi jaguh Islam, jadi jaguh Melayu. Ya, kalau ikut pengalaman saya saya, saya bekerja di pentadbiran EXCO Kerajaan Negeri Selangor, saya ditunjukkan ni tanah ni tanah Melayu ya, tanah rizab Melayu yang telah ditukar status atas mesyuarat EXCO dulu kepada bukan Melayu. Siapa yang khidmat Melayu? Ya. Kemudian atas nama Melayu juga mereka mengaut kekayaan ada sebuah syarikat ya, syarikat di Selangor ya, Selangor lah saya kurang sebab saya bertugas di situ nama syarikat itu in and out sendiri merhat perdagangan nama apa ni in and out in and out dai masuk dah keluar masya-Allah masuk masuk duit keluar duit dah. in and out yang mana lembaga pengarahnya salah seorangnya bekas exco padahal saya saya tahu exco tak boleh berniaga tapi dia berniaga juga ada kena tangkap tak ada kalau kita dah lama dah kena dah. Dia tak apa. Dia dah syarikat ini mendapat pajakan sebidang tanah yang cukup luas di sebuah tempat nama dia Rantau Panjang di antara Hulu Selangor dengan Kuala Selangor. Di nama nama pekan tu Bestari Jaya. Dulu nama Batang Berjuntai. Tak tahu tukar nama pasal apa. <laughs> tanah untuk ditanam balak. Tapi bukan balak biasa, balak getah yang berkualiti, getah bukan nak menoreh getahnya, getah balak. Pajakan dia bagi kepada syarikat ini, ialah, satu tahun, se, uh, satu ekar RM10. Bukan sebatang pokok, RM10. Satu ekar RM10. Yang dia pergi jual, dapat untung puluh-puluh ribu. Melayu jenis apa macam ni. Ya Dalam dalam dalam keadaan rakyat ramai lagi miskin, melarat, susah, mereka senang. Mereka kaut kekayaan. tu. Dalam mesyuarat agung baru ni eh, mesyuarat agung. Pemuda agung. Siap pula minta, eh, minta apa? Ah, tolonglah. Patutnya pembinaan. Bagilah peluang kami jadi pengurusi dan berkemarah syarikat untuk tolong Melayu. Pertama, tolong dia. Ya. Bagaimana pula sikap eh, seorang pemimpin wanita yang mempertahankan. Ya, mempertahankan diri daripada, eh, mempertahankan di keluarga untuk nak atas tuduhan itu. Pertama, dah, dah terang. Tak betul. Terang, menyeluruh. Sampai, huah. Oh. Ini bau sing sing lekan, belum selak kain. Kalau selak kain kita tengok, Allah, pengsan, demam. Kalau dia lah, kalau Ashwara Rai boleh ah, maaf sebut dia. Tak boleh. Ya, ya perasaan malu. Kemudian ada satu saya mohon maaf kepada muslimat ya. Tapi saya tak cerita nama ya. Kadang-kadang benda-benda macam ni tapi nak jadi renungan kepada kita. Ya, kadang, -kadang kita kena cerita. Ya, ada orang kata berdosa, bukan ayat, tak apa, saya tak cerita nama ada seorang ketua wanita bahagian yang telah berucap dengan penuh nada tak malu ini menunjukkan akhlak cukup rendah cukup rendah, tak ada perasaan malu sehingga Nabi SAW sendiri pun pernah sebut ilam kalau kamu tak malu, buatlah kamu suka tak malu, cakaplah apa pun pernah eh, bercerita, seorang ketua wanita bercerita tentang seorang mantan menteri besar, ya, menteri besar Perak, ya, uh, cukup minat sehingga tahu uh, pakaian dalam uh, orang yang sehingga lengan tu berapa harga. Eh, mana pula, oh dia tahu harga. Kalau saya punya lagi besar, agak-agak berapa dia tahu. Eh Macam saya punya, dia sebutlah tempat tu kan. Saya pun Allah kita yang dengar tu pun malu. Ya, malu. Mana nilai... Ya? Bila agama dah diketepikan, ya, sehingga perasaan malu tak ada, apa jadi? Ya? Nabi SAW sendiri pun pernah menjifat, orang macam ni dah tak ada nilai harga diri dah. Kalau macam ni, untuk apa mereka terus diberi kuasa, diberikan kepercayaan lagi. Cuma, kedudukan tu cuma untuk nak, apa, untuk manfaat diri semata-mata. Boleh minta, tak malu minta, bagilah kami jadi pengurusi. Ya? Bagilah kami jadi, dia bagi pengurusi, dia nak bagi-bagi sama dia. Bukan untuk keseluruhan rakyat yang dapat manfaat daripada apa yang diperolehi. Jadi begitulah uh, sidang jemaah hadirat-hadirat sekalian. Uh, sesuatu yang perlu kita uh, fikirkan dan perlu kita rancang ialah bagaimana kita dapat bersama-sama dalam satu arus untuk ya menjadi uh, golongan yang berusaha untuk nak mengubah, menjatuhkan mereka dari kekuasaan. Ya. Kita lihat kekuasaan, kejatuhan-kejatuhan, pimpinan itu dah ada. dah Contoh-contoh dah ada. Tapi mereka tak sedar. Dengan slogan dulu, kini, selamanya. Ya Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut ya, sebagai penutup, Allah menyatakan, وَتِلْكَ الْأَيَّمُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ Ya Di dalam ayat ke-40 dari surah, uh, ayat 140 dari surah Ali Imran. Dan hari-hari kekuasaan itu kami gelekan sesama manusia. Berapa lama? Lama mana? Ini sampai nak pertahan, ya, titisan darah terakhir, pertahan dengan apa cara? Tanpa mengira cara itu betul ataupun salah. Tolak tepi. Ya. Tolak tepi. Bila mana hakikat mereka ini semakin lama, semakin ditolak ya oleh rakyat yang cerdik. Yang terima, rakyat yang bodoh. ya, Rakyat yang tak mengerti, yang tak mengerti tentang keperluan. ya. Kalau, kalau saya kat Negeri Sembilan tu, tak habis-habis. Eh, kau nak apa lagi, Jang? Ya, saya orang, orang surah Negeri Sembilan. Nak apa lagi? Air dalam bosi, api dalam kacau, potrik topi, tengah menyalur. Alah modal tu lagi. Yalah ialah bosi, bosi berkarat pak cik. Tukar bosi PVC. <tik> ah ha, itulah minum air berkarat, otak pun berkarat Apa jadi ha? Itulah. Ya, sehingga teruk. Ha? sehingga kan rupanya pegangan akidah bukan Islam pegangan akidah tu dia. Alif min nun waw sampai macam tu sekali ya. Ha? Jadi saya cukup lah sekali itu untuk pengisian kita pada malam ini ya. Ha? Perkongsian mudah-mudahan kita lebih memahami isu ha? Dalam masa yang sama kita bukan sekadar mendengar tapi kita sampaikan juga maklumat ya. Kalau kalau lelaki lah yang rajin pergi warung tu jadikan sesi kat warung tu sesi kita berkongsi maklumat ya. Kadang-kadang kita janganlah pergi ada kawan-kawan cakaplah pesan dekat orang, jangan pergi warung yang penuh orang kita au warung kopi putih kita boleh semua. Warung pakai songkok hitam tinggi itu pun pergi. Ah, pergi juga. Pergi ha itu situ kita tala dia. Kita berikan maklumat yang sebenar kepada mereka. Ah saya cukup sekadar itu. Oh nak mencelah eh, silalah. Ya. Ya. Ya. Yeah. Eh boh. Ya ya. Dia, dia jangan kala 50 150 boleh bertukar dah. Ya. Dia dia macam ni ya. benda tu kalau rakyat ambil ya dan kita tak terpengaruh itu memang kita ada hak nak ambil ia ya, memang ada hak tapi jangan jadi sebab untuk kita nak pejam mata kepada kejahatan dia. Boleh kita boleh ambil macam anak saya pergi sekolah balik-baliklah ya, dapat 100 ya kata, eh saya pergi cikgu pergi kata eh cikgu kau banyak duit semua orang dapat. Oh Rupa rupanya dia bagi RM100 Pada semua anak-anak pelajar. Ah ha, bagi kita kita tak pun tapi bagi mereka yang sedemikian yang itu kita kena lebih fahamkan mereka. Itu hak ya. Eh tengok baik kerajaan membenar ni. Baik yo ya. bagi 500 kat kita ila dia ambil bagi 500 dia dia, dia dia dia balon 500 juta. Ha ya. Ah ha, memanglah 500 sikit sangat ya. Ah ha, dia balon 500 juta, balun ya berapa ribu juta ya. Ah ha, ha. sebab apa? Sebab dia ialah kalau dalam kes macam tu kita nak salahkan ya, mereka sendiri tak nak ada kesedaran ya mereka sendiri. Tapi bagaimanapun kita tak jangan berharap mereka nak sedar saja kita kena ada, ada usaha ya. Kita boleh cuba cari jalan paparkan ya anta mesej ya dan sebagainya ya itulah masing-masing punya peranan jadi saya cukup-cukuplah segala itu untuk malam ini ya jadi saya bagi pihak diri saya mohon maaf atas keterlewatan sebab ada halangan dalam perjalanan tadi memang nak datang dan insya-Allah ya bagi pihak juga saya sampaikan salam dari dari bos saya yang Bu Dr Yakub Safari Ali EXCO Kerajaan Selangor kepada sidang jemaah sekalian beliau pesan mana-mana pergi ceramah sampaikan salam dan mohon agar terus istiqamah. Ya. Istiqamah. Yang penting, istiqamah. Ya, terus. Jangan baru diulur gitu, ketah. Ha. Baru diulur, ada seorang tu pakai kopiah. Tawar 2 juta terus. Tidak tak kena tibu. Dapat 100 ribu je tuan. Tu. Ada seorang tu terus melompat. 100 ribu. Ya. Bayangkanlah. Saya kalau umpamanya dalam keadaan sedemikian. Ditawarkan. Bayangkan. Kalau kita tawarkan. Sebanyak itu untuk nak melompat. Tanya yang bertanya. Berapa harga neraka? Neraka berapa harga? Boleh beli tak banyak ni? Kalau boleh beli, ok. Ha, tak tahu, harga tak tahu. Tapi itulah dia. Ya, yang ditawarkan oleh mereka. Jadi cukup sekadar itu, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberikan kekuatan kepada kita kerana Allah lah ya, sumber kekuatan kita yang sebenar ya, untuk kita menumbangkan sebuah pemerintahan yang korab, yang rasuah, yang penuh dengan penyeriwengan, penyeriwengan kegunaan kuasa dan juga Uh, dan juga berbagai kepencangan-kepencangan yang didokong oleh mereka wallahu alam aqulu qawli hadza astagfirullahal warahmatullahi wabarakatuh Uh, para jemai sekalian uh, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada ustaz Samsul walaupun uh, orangnya belainan tapi insyaallah uh, pengisiannya ada